Та Валя наче й не звернула на це уваги. Вона так прагнула переконати Аниту у щирості почуттів Віктора. «Він любить мене. Він готовий заради мене на все. Хочеш, він зараз кине роботу і приїде сюди». Валя побігла до телефону. «Зараз і приїде, він пообіцяв. Я сказала, що мені погано, і він негайно приїде. І пробуде зі мною цілий вечір. А вночі поїде додому». Антонетта намагалась втримати слова, навіть жорстокі до певної міри. «Та вони вистрибували самі. Колючий був правдивий. Вночі він поїде додому, а тобі ж так хочеться, щоб ви заснули разом і прокинулися разом, так?» Валентина готова була заплакати. «Так, так, Ането, ну той що, і він розлучиться із Жанною, обов'язково розлучиться, і ми будемо разом». І засинати, і прокидатись будемо, і маленького виховувати. Але потім. Коли ж потім? Хіба тобі не зараз це потрібно? І зараз теж, але ми вирішили, ми вирішили що я народжуватиму в німців. А коли закінчиться цей останній рік, я розлучуся з Отто. І Віктор залишить Жанну, переїде до мене в Німеччину, ми одружимось і житимемо там». Тоді ніхто, ні його дружина, ні мої знайомі, всякі там гусаки й боратіни нас не зачеплять. Ну, це ви непогано придумали, зітхнула полегшено Анета. Полегшення від... вітна відчула не тому, що повірила в цю казочку, яку Віктор вигадав, щоб відтягнути час, а з тієї причини, що отримала змогу облишити прокурорський тон, абсолютно зайвий у розмові з подругою яка знаходилась у делікатному стані. У делікатному з усіх міркувань – і фізичному, і моральному, і матримоніальному, у першу чергу. Це добрий вихід для всіх, це розумно. Нарешті Віктор спромігся на якесь мудре рішення. Тобі справді сподобалось? А зраділа Валя і засвітилась своїми рожевими щічками і голубими очима, хоч ляльку з неї малюй. А якби ти знала, який він ніжний і який чудовий коханець, я ніколи не відчувала такої насолоди зі Стасом. Я взагалі нічого не відчувала. А Віктор, він, наче вічний двигун, і він такий сильний, такий. І часто ви з ним випробовуєте потужність вічного двигуна, поцікавилась, розвиваючи тему Антуанетта. Майже щодня. «А тобі не зашкодить?» В голосі Анети знову прорізались лікарські нотки. «Мені здається, гінекологи не рекомендують вагітним що щоденний скажений секс». «А мені не шкодить?» «Зовсім не шкодить. Я чудово почуваюся, у мене нічого не болить». «Ти б на облік стала, ти ж мені медсестра». «Аналізи здала б, обстежилась, як належить». «То я краще в Німеччині». «Що, у них не обстежать?» «От приїде на Різдво Отто, тоді розпочнемо!» «Ще поки до Різдва! І що, ці ваші скажені вправи тобі справді не шкодять?» Валентина завагалась. «Якщо зовсім чесно, знаєш, Анеточко, я хочу запитати...» «Інколи після зустрічі з Віктором я почуваюся дуже погано...» «Ні, це не те, що ти думаєш...» У нас чудові стосунки, у нас усе чудово виходить. Ну, оргазм і все-таки інше. Але потім, коли Віктор іде, спершу я думала, що це тому, що я дуже люблю його і не хочу залишатись сама. Але тепер бачу, що це інше. Після того, як ми покохаємось, мені погано. Ні, я не так сказала. Мені добре. Я відчуваю все, що належить відчувати жінці». Але потім приходить така слабкість, спустошеність. Я почуваюсь, ніби висмоктаний лимон. Ніби з мене випили всю силу, всю кров. Господи, та це ж вампіризм якийсь, жахнулась Антуанетта. І довго це відчуття триває. Довго, всю ніч. Вранці, коли сходить сонце, потроху мидає. От чому ти тепер так довго спиш? Та я й раніше не любила рано вставати, а тепер не те, що не люблю, не можу. І як ти із цим борешся? Потрібно щось робити. Анета готова була кинутись на захист, на допомогу, на порятунок, але не знала, як зарадити такому лихові. Як борюсь, та ніяк. Вранці виходжу на балкон, дивлюся на сонечко, на хмарки, на небо подихаючи чистим повітрям, і все минає. Отакої на чолі Антуанети пролягла зайва зморшка. Вона справді занепокоїлась.